Atë falënderojm politi falë dhe udhëzime kërkojm sallavat dhe selamet, përshëndetjet më të plota me pejgamberin ton të, të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij ti, dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruveza do të vazhdojmë në ciklin e filluar disa ligjërata më parë kur tham se do të flasim për punët e zemrës, për veprat e brendshme të njerëzit. Puna e bërënçme njëriju të shmërën si shmërën dhe gjitha veplën Nga se ka thonë për nga Mbedi Johën sallallahu alaihi sallem Haditin që ka nëzir imën muslimi Se Allahu nuk i shikon trupat edhe syretet e juaja Por Allahu i shikon veprat dhe zemrat e juve Por Allahu gjilual, nuk shikon se si du kemi ne E asë shfar trupa kemi Por Allahu i shikon zemrat tona Anë njëriju duhet punon me zemrat e vet Dhe talakon zemrat e vet ka Allahu subhanehu vete ala përmendëm disa prej rëndsive që ka e, puna e zemrës, pas ta i filluam me sinceritetin, dhe një gjëratën e fundit, e morëm është punën e dytë, e që është puna e bingjes, bingja në Allahum subhanahu vëtjara. Bingja është me rëndsi të madhen nga se njëri u pa bingjes ka më nënësi të, të logaritet besintar, si ku që gjithdo shqe i khulishamu të imin nga se baza njëri e bindjes ose shart i imanit. Pra nëse njeriu nuk ka bindje të fortë edhe pak, atëherë nuk ka mundësi të muloqarit besimtar. Andaj kushti të shpëtuarit të Allahut xhellahu xhëla është të kemi minimalin e bindjes, e pas sa njerëzit edhe dallhohen në vlerat e Allahut subhanahu wa taala në varshtë të bindjes së madhe që e kanë me Zotin e vet subhanahu wa taala. Për më vendom definicionet e disa prej përshkrimimeve të Ibn Qayyim el-Jauziës mbi bindjen, e sot do të shohim Elaina Allahu Jael Jalalu secilat janë shkallët e bindjes. Sikur që e ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziynë madarijussalikin tri shkallë të marrura nga hoxha i cili e ka shpjeguar Ibn Qayyim librin e tij dhe ajo është hoxha el-Harawi i cili ka shkruar një libër Manazilussailin dhe ka shpjeguar Ibn Qayyim el-Jauziynë madarijussalikin. Ë para se të përmendim Shkallët e bingës, tri shkallët e bingës Do të përmendim e diqka nga fjallët e shkallët e shkallët e shkallët e bingës Bi qështjen e kuptimit të bingës Qëfar është përqëllim me bingës? Që në gjuhën e shëriati qëtë jekin Wa hum bil akhirati hum ju kinun Dhe në akhirat besimtar kanë bingës, jekin Kjo jekini është shkallët i besimit si ku që përmendim Tho shkallët e shkallët e bingës, shkallët e bing Prmbledhjen e fathave të tij në vëllimin e 3, fazhe 329 thot: "Wa amal yaqinu fa huwa tumaninatu al-qalbi wastiqraru al-ilmi fi". Fato, sa i përket iqinit bindjes, bindja është qetësia e zemrës. Qetësia e zemrës dhe nxënja vend e dijes nta. Por çka i bjemu bind, mu bindje kur ti e ke në informat në dije, se kjo është çshtu dhe kjo është çshtu. Tani kur kjo informohet, kur kjo dije, zëvend zemër dhe zemrat që çecohet me ta, ata qsoi thon bindje. Wa huwa ma'ana ma yaquluna ja ma un yaqanun. Po edhe kjo është kuptimi arabëve çu thon, kur thon ma un yaqan, idha staqarra an al haraka, kur uji nuk lëviz, s'ka asnjë lloj lëvizje i thoin ma un yaqan yakin dhe ajo është kur nuk ka nuk ka lëvizje dhe ditul yaqin ar-rayb dhe e kundërta e bindjes është raybi raybi <coughs> a do që di kujtohet në tepsir atje në fillim kur e kemi marrë surën al-baqara ku thot Allahu jalla jalaluhu për librin e vet dhe al-kitabu la la rayb fi Kjo është libri i të cilin shoq raib. Dhe kemi të tjese, raib është e të e, ne kemi përmendur atje se raib është kundërta e yakinit. Ne kemi thënë atje për të përkthyer s'ka dyshim në ta. Mirë, por realisht më saktë acila është, ajo është është libri i cili nuk ndjell keq, nuk mjell trishtim, nuk mjell tut, por mjell qetësi dhe dhe siguri. Andaj Allahu gjallëja ka përmend: "Wa uh, la raib e fi". S'ka diçka e cila ngjall jo bindje. Fatoshe e Hulselamut Taymi rahimahullahu teala. Se i përket Raibit E cila është kunder ta e bingës Wa huë nëvë Uminë al-haraketi Walit të rabi Ju kalu rabeni e ribuni Wa minhu fil hadith Thot Ndërsa e kunder ta e bingës E cila është raibi Që Allah e ka mëhuar Për liblën e vetë raibin Ka thonë dhe ajo është Laj i lëvizje dhe I patë tëndru shmëris Kur di shka sërin ven I thëjnë raib Raib A nëjë thëtë Allah U gjellëvala në Kur'an wa hum fi raybihim yataraddadun wa ata na muzbinjen evsillun na muzbinjen evsillun thot i thoin na junarabe rabani yribuni dhe kjo ka ardha hadis nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam se anna nabiy alayhi salatu wasalam marra bi dhabyin haqifin fa qala la yribuhu ahad ka kaluar pejgamberi alayhi salatu wasalam kancin meken haram dhe ka kaluar pran disa kaprollve pran disa Uh, drenushave dhe Kanë qenë të ndalura Dhe ka thënë La e ribu hu ahad Most ti nga cmoje kërkush Pra most ta Nga se kafsha Kafsha nga cmoje në pak Sigur zogi Një levizje vogle shëtëson Ka thënë La e ribu hu ahad Most ta nga cmoje Kërkush këtë kët dre Thumë me li ekinu janë të dhimu minhu emran Thotë Qe i khulisamu të imi Rahim e Allah Pas ta i bindja Mbahët në lidhje me dy qështje Ilmul kalb u amelul kalb Dija e zemrës dhe vepra e zemrës Dija e zemrës dhe vepra e zemrës Thot, sepse ka mundësi që robit të din diqka Me dije të prerë për atë qështje Me gjithë këta zemra e vetë ka lojt të shqëtsimit Dhe lëvizjes të pashëndrushmërizë Po pra kam mundsi të sheh kurseun, nuk e di kush më di. Edhe e din sigurt, po prap zemra nuk i flet. Dhe kjo lloj ndodh shpesh, kur do ta shohim te shkallat e bindjes në xheriat, do ta shohim se shpesh njeriu për shembull me vetë, a e di çka është ahirati? Thotë po. A e di me bindje? Po. A beson me bindje? Po. Po prap ka diçka dyshim. Nuk i flet zemrës. Çi kjo mos flet me zemrën s' është shtyria që njërzit i, i tërhejsh jo ka akireti. Pra njëri nëse e vetë a ka gjene-gjene besimtarim, po. A beson që kena medal për përra zotit, po. Ka logari, po. Do të përfundon dënjaj e do të kaluem në akiret, po. A tërë qka mbetë që tu, qka ka të dash munges ku rësheni njëri që nuk ojtë disiplin në mfe si ka fletë zemra. Nuk i ka fletë, zemra. A do këllëzër punë e kini të shumë Dhe se ka mund si njëri u që shto që i khusam të mi e din me bindje Me bindje Dhe mi thonë dikujt Ape mdukët si i të tishu në akiret Të hip në qastu Shem të tishu e Mir po Pse përshem moneve na i kësa ba Se s'ke na bindje Përshem me kini pa dhe zër Njëzë nuk ju ik ka aeroplani Aeroplani nuk ti Autobuzi nuk ik Trendi nuk ik Punda nuk ik Pse? Se ka bindje Se po nuk erdha atin 7 e 5 mëdhjet Në më fluturon e aeroplani Andajaj ka ardh, dhe orë traur për para aty Mirë, pëse nuk vjen një saat për para në gjami Se shka bindje Mi dhamë për tja, se dipe që Allah va të në thirë Po pse ar, e di, pëse s'ka ardh Që që kjo, pëse s'ka ardh Kur të mes e njeri ju me një form Pa përgjigje, kjo është se s'ka fletë zemra Me bo me fletë zemra Në Allah unë gjellë në gjellë Luhu se është e bindur në gjennet dhe gjennem Në logari dhe në vdekje Dhe pasd Ska mundësi me ikë namazi Dhe kështuve zë kanë qenë sahabët e pengamberi sallallahu alaihu sallam Thotë që i khulisamu të i mi rahim e hullahu tjera Thotë, ndodhë që njeri ju të din diçka me bindje Mirë po thotë zemra e vetë Apo në zemrën e ti ka lojtë të shqetsimit dhe paqëndrushmëris Përvej përn e cila e kërkon kë ilm Përvej përn e cila e kërkon kë ilm Qa ilmi l'abdi anna allaha rabu qulli shayin wa malika wala khaliqa qayru wana hu ma shaka kanu wa ma lam yakun fela qa tishabhu ttumaneinatu ila Allahi wa ttwakku li alayhi wa qa la yisabhu l'amalu bithalik ima l'ghafla til qalb an haza l'ilmi wala l'ghafla tuhi dhidhu l'ilmi atab qa tshaykhul islamu tajimiyya rahimahullahu ta'ala qa tshikur diya qa qa qa robi sallahu zhoti jiskaya za ajo shpushtet mbaitsi jiskaya Dhe s'ka krijues përveç Allahut, këtë e din me dije të plotë. Thot, mirë po, thot. Gjithashtu të thot, ai e din se Allahu çka do bëhet dhe çka s'do të bëhet. Dhe këtë kjo dije mund të shoqërohet me qetësinë drejt Allahut dhe mbështetjet e tij dhe mund mos të shoqërohet. Për shembull sa e vëcësi njëri, ai diti se Allahu është Zoti gjithçkaje për besimtarë dhe qënë muslima krishter dhe jahudi po pëse po pëse po ti nuk e adonon ata a zotit gjithë shkajaj po a të pëse nuk e adonon e diti që Allah është për njëzu si gjithë shkajaj a në kur ka arti Ibni Omeri radiallahu anë i njeri dhe është ta nku për fmite shumë e ka nisë me silë muabejt në gjithë shumë fmijes edhe i ka, u, ka, i ka bërtit Abdulla Ibni Omeri ka thonë e në të tërzukuhun në kafam sa almasi ti furnizoi tea. Ja ka thon me ton dal. Sigur vonjers e keva zakonisht anko. S'po mrin, s'po mrin, çaj çet tho, li paj li py. E kçit ti vetë më u thon se ja vollim nomë fshat. Ti ti mojta. Pse a ti benon se si, ti mojta? Nuk i ti mojti, iman Allahu xhelal. Tashnjërat po çish vas. Po ti nuk i ushjejn ato i ushjejn Allahu xhelu gjelë, xhelalu. A më po kjo është puna e bindjes? Thot Sheikhul Samdemië, dhe njeriu e din sa Allahu çka doje bëhet dhe qka zdoj e zba me gjitha ta thot kjo herë shoshrojt me qëci herë me jo qëci qka i bje kjo dhe qërë po qemur të kaderi na e dina se barr, qka doj Allah u ba qka zdoj e zba pse na i godasim shuplakat hë mu të ka ndryshet i shba se s'kina bindje a ka mu të ndryshet me ndodhë që të ka dojsh Allah qemur të ka hik një pun ka ndodhë ndryshet një pun ajo, nga ajo që të të të të të të të të të Me pasdash Allah A i shba që shpuduene I shba Pse su ba Sa i shpudu Mir A mui mi andryshu nga atina Dëshiron Jo Atëher Atër qëtsoju Pse nuk qëtsojme Po qëtsojme Sepse ne Ne Nuk e shoshrojmë Këtë dhije me qëtësin e zemrës A dhe do shë e khu zem dhe mje Ja kimi o të qëtësia e zemrës Dhe zanja e ilmit raj Në Në këtë zemr Thotë وإن لم تكن ضدا لأصل العلم وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب وإما لغير إما لغير ذلك فبسنول شزمرا mosto qetco ndërkohë që, që diset që kjo është kjo këtu thot kjo ndodh ose për shkak indiferencës së zemrës nga kjo dije edin po i kamet nçosh dikun aty ajo dije e zemra është indiferente ndaj asajna apo Sigur shumë pra njerëz për shembull, që e desh për shembull se kam improvis. Ama to angut, tua angazhuimi diçka tjetër, edhe pak për ardë vakti apo. Asë gaditam i thon dikush, asë gjidhi ti që 3 muaj i improvis. Po e kam dit. Asë gjidhi ti 3 muaj për shembull që ekimë bashkë detyrë, po. Pse nuk e përgadit? Apo. Po kjo është gaflet, kur ti angazhuhesh diçka tjetër, kjo është edhe në ahirat. Allahu do ja kam i pyet robërit. Asë gjidhi ti që më ardha, e, e, e kam dit. Po pse s'e ke përgadit? E që kjo është gafleti, indiferenca Je morë me diska tjetër Thot, ose nga indiferenca e zemrës Ose Thot, kjo nuk ndovë Pse është kunder ilmit po, Jo që se ka ditaj dhe e ka rënu ilmin Mirë po thot, ka ndovë përshka këtë mendimeve të shumë Të atë të cilat Vësillën në zemrë Parej marjes me sebejpe Por shemë u kjo të rysku Por shemë u t'i thunë njeriut Allah u nga furnizonë Zahk unë ishtë përriqëja njëzë qka Po dhe pa, Allah i pa Ma do të pa u që unën sa pas Së po vjen buka Kjo mënire të folë mësë mini her I bjeqfar se s'kot që të cik zemra zër, Njëzit kanë merak me than Une e furnizova, une e bona Edhe harojnë Allah unë gjele gjelalu Harojnë se dora e ti Sënë kishë mujtë në me lëviz Pa da është Allah unë gjele gjelalu Harojnë se ti me qka punove me men Ja punove me men Mirçetoman Allahu shumë pak i duhet me ti hub. Shumë pak i duhet. Është shkumu në ardha, zgjet moment. Apo, a nuk e di? Njerëzve vësht, ai kap. Kap njerëzit për shembull në kom, kur çodet në komë se një gërkan. Çaj njerëri, para 5 minuta vagon, po ke xheni, pastaj nuk është. Dhe kish këto vësht ndodhme me çfarë? Me kaden njer, e Allahu xhelwala. A do të ndynar njerëz të u morë me sepe e harrojn Allahun subhanehu subhanahu wa taala, sikur çka thon poeti. I shojë njërzit e rret Dhe thonë shiju në binë rret E hallojnë atë qëka i mbush rret E hallojnë atë qëka i mbush rret Apo, ndhe Allahu gjelalu hu dëshiron që njërzit Të kënë në bindje në Allahu Subhanahu, Subhanahu e Tjala Për këtë arsye, thot ka ardhë Shekhu samë të mjetë, thot për këtë arsye ka ardhë Në hadith ta nyohor nga peygamberi yaw sallallahu alayhi wasallam hadith nje kan njeet cha e ka transmuduar Abu Bakr as-Siddiq qradi Allahu an nga peygamberi alayhi salatu wassalam ka than alayhi salatu wassalam sallallahu al-yaqeen wal-afiyah fa ma u'ti ahad ba'da al-yaqeen shay'an khayran min al-afiyah fa sallu fa sallu hum Allah ka than alayhi salatu wassalam libni pray Allah tubinli Lëpni bi Allahu t'mi udhon bindje. Dhe lëpni bi Allahu t'mi udhon kë afije, por dorën, të na nuk e bërdonin jo turke, por dorën afet. Afije është ë plot për njerëzve për të qenë shëndet, por kë nuk është shëndet. E kemi shpjeguar te emri Allahu xha El Afu. El Afu. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë mosë lipni luftën. Lutni Allah bol afije. Afija çka është? Rrëthim i situatës tande mos mëdgodit diçka e pakëndshme. Mos mëdgodit diçka e pakëndshme. Për shembull, kur të haj shbuk, ajo mund të më të prurë virusa, kur të pish ujë mund të dëm dëmtohe, edhe mund me të me të bëjë hajër. Kur ti lut Allahun gjithaj për afije, i thut të shëndet, apo shëndet çka li bie, mos më trok e keqja e kësajna. Mos më trok e keqja e kësajna. Ka thanë Ali sallallahu alajhi wasalam, "Lüpni bi Allahu dy bindje dhe mos më urrok e keqja." A mos rrip një sprova, ka thënë Alej Salado e Selam, sepse nuk i është dhënë robit, pas bindjes, ditë shka ma e kajrit, se sa mos sprova. Qa ri bi vëzën mos më sprovuaj? Sepse njëri vëzën dhe njëherë, e mëndon vetën të gatshëm për një sprova në mende në vetë. Në hakikat, so i gatshëm. Por që mu na kete me na vetë, a je i gatshëm ti me dekësot? Te mundojmë të filozofojmë, të shkruaj poetia, unë s'e kam problem. Ku të dvenë qetu? Aja. Si cilë njëri. Për shembull, për më kuptuesit e shegës që më dek, kçan ujë, këra a do mumenta do më dal? Ashtri është me don hajse bodes. Ose në lë ajrin, provoja adon medek, adon a do më dek, a do më holkën e na. Cilaos? Hna ti gjatë çdo njerëri, icili ku i vem dekja, orvatët e fundit janë për muksie, pse? Çdo më ndrujë Ndëj për nga mërë a.s. Ka thënë vdekja ka agoni Për para ka Ka të lashtë të mloja Ka goditje të mloja Ka thënë a.s. Andaj lipni prej Allahot këtë të dhja Bindjen dhe Pa Pa Prekshëmërin prej sprovave Thotë shekhe këllusamë të demie Fë ehlul jakini i dhe ptulu thë betu Ata të cilët kanë bindje Kur të sprovohan qëndrojnë Bi khilafi gajrihim Dhe inë në liptile e këtë judh hibu imanehu au ju në kësu hu Tho që i khusam dhe mije Ndryshën nga ata që s'kanë bindje Sepse ata ndodhë që kur të binë në sprov Sprova me ja u morë ose imanin komplet Ose ja u mangëson Ka plot për e njëzëve të cilët Kur binë në sprov Se kanë njëtën njëtën qëndrim Njëtën qëndrushmori Për shfar asyje Ase i dridhë sprova vezer janë Parë që ku që ka thënë Allahu Gjiloh V يا ندري يا ندري حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله درس بينغامبري باشمه بسم الله قالوا كوننا من الله كون نندهم الله جل جلاله قال تعالى فالشيخ السعوديه تض الله جل جلاله القران في سوره سجدة 24 وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Thotë Allahu subhanehu e tjala, dhe ne kemi bërë për i tëre imam, për i pengamberdhe, të cilët u dhzoj në njerëzit me urdrin tonë, kur i kemi bërë kështu? Kur kanë bërë durim dhe kanë pas bindje. Kur kanë bërë durim dhe kanë pas bindje. Thotë Shekhu Lissamu dhe imia, a nuk e shë fjallu në Allahu qënë Kur'an në surën Ali Imran, a jetë 173. Alledhine kale lahumun nasu innen nasë qatë gjema u lakum, Fakhshauhum Fezadahum imanen Wa qalu hasbun allahu Wa ni'mal wakil Thëtë Allahu gjelola A nuk e shëf Ata të cilët I kanë thonë njerëzve Pa besimtarve Ketë njerëzit pa besimtar Janë mlerët këndër juve Shkoj e këtë fjallë Të Allahu gjelola në Kur'an Surë Ali Imran Surëja 3, 173 I kanë thonë besimtarve A nuk përshifë njëse ketë njërës janë mlerët këndër juve Fëkëshëuhum Tutë të unë i për njërësve I kanë thonë sahabeve Tutë në i për paganëve Këtë këndër juve janë mlerë Fezetehum imane Këja u kashtu imane Va kalu hasbun Allah Dhe kanë thonë sahabot Na mjafton neve Allahu Na mjafton neve Allahu Si ku që një më përmenë se Tani Ajo Adresa Edhe thirja Edhe klithma E vetme E muslimanve në gaza cila ashtë Mjafton Allahu për neve dhe Ajo është brojtë si më i mirë Sëpësit të rëkush nuk i intereson për ata Lusim Allahun që Allahun të indihmon një arëm për alemin Kur kujtë nuk i intereson dhe zë Do është bët tabu tema jo Do më në ani në të vrahë, shame bona Në të imitin, shame bona Në do të me vazhdu jetën E lusim Allahun që Allahun mos në dënon për këtë gaflet të madhë vritë njerëz ovëzë, një ambas një, një, me mia, me mia vritën shumë e bó. Du të mufroha ato. Ato fat e kanë më vroj. Na e kanë fat me jetu, apo ta xhelas, na xhelas kamu konçë këtu. An sa dush ta më bë, filma vetvetes, na xhelas do të jetë këtu O Zot. Dash Allahu xhelatëria ja u po shpejton hyrjen në xhennet. Elusim Allahu xhelatë që Allahu ta ndal dorën e agresorit. Andaj sahabës kanë than hasbunallahu. Mjafton Allahu xhelle xelaluhu, ma është mbrojtësi më i mirë ka sheh xhamdemir që or jendja e tyre të sa të kan bos bindje thot ndersa thot allah xhelo xhan sunen al ahzab ayeti 9 ya ayuha alladhina amanu dhkuru ni'mat allah aleykum iz ja'atkum junud fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarauha wa kan allah bima ta'maluna basira ojt se të keni besuar kujton e begatin allah mbi juve kur ju erdhen juve ushtrit kan mbledh pagan kundër pejgamberin luftën e ahzabit riha. Allahu a ka dërguar atyre një erë të fort për t'i shpartaluar wa gjunu dhe në lem të rauha dhe e kemi dërgu në një ushtriju si kini pa, prej me legve wa ken Allahu bima t'a amelun e basira Allahu kete ka pa që, që ka ndodh kete ka pa, Allahu gjellora qëfar ka ndodh, edhe neve dhe zëse themi sot, Allahu kete shep që ka të ndodh kretë zulumët nga e madhja në dertë të i vokë, kiti shah Allahu gjallë në musimërzit Ama vajhali nëse je zullum qar E shtira si bom zullum Vajhali nëse je zili qar E shtira si se je marë në zili Vajhali nëse ki haq të njerëzit A ti hanko është pi zullumit Kjo është mirimi Asaj përket që Allah u ka me këti hakin Ska dyshim Ndunja ose nakhirat Thot uh, Shekhe Zamië Vajhdan Allah u janë, në, në këtë sure dhe thot zilu, zil këtu në këtë luft i janë sprovuar besimtarët dhe janë dridh me një dridh me të fort i kanë rëthu vëzër dy mëtë mi veta me dinën e pengamberi sa vashëlle a mu shë paramendu me të rëthu shpijen dy mëtë mi veta ka i këtë zëmë dy veta me të rëthu shpijen dy mëtë mi vëzëmë فط الله جل جلاله وبالغت القلوب الحناجر دي السحابه يكمري زامات تفتي 12000 وتا كان دو شبير مع جد الله جل جلاله كان دي موساهه تاع انبيات عليه الصلاه والسلام فط الله جل جلاله واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا كانو فان منافقات نكث لوفته të zabet dhe ata të cilët kanë pasë smundje në zemrat e tyre, kanë pasë lëkundje, kanë dhënë premtimet e Allahut dhe të pejgamberit Ram kanë çën pas kanë çën pra, me Reina. Por Allahu na tha çka më fitu, pejgamberi ka tha çka kena më fitu. Kto na i rrethun neve shtëpiat, kë këtë rënë kalakon. Ama shumë është interesatë se na janë si dëshmitar mos 15 sheikëve se Allahu dhe pejgamberi më kanë dhënë të vërtetën aktin e ju ka më të keq. Andaj musuqut Allah u gjera ka më ndihmu besin talë A më sëgut Allah u gjera nuk, ve, nuk vepron e emocionari si Ti nuk eshe skenën tjetër Na e shohëna përshemë skenën dhe dhimshme këse i dunjaje Po tis nuk eshe tjetërën Ti nuk eshe në akhirat që ka ndohë Kejt ato që ka janë të ba më zullom Sa njeri o vdes në vërburqë Nas kena idejen o vdes Vdes i maltretum diski idejen di A se di që aj ka arë në dunja A burgos dhe ka pëding bërti hitë se di kushaj A ma ta Allah u gj Andegur i tha Amur Khattavit, një njeri i cili i raporton të për luftën e Irak, i tha Amur Khattavit, këto janë njerës dhe së t'i dim që kanë dhekë, dhe kemi njerës për i ushtarëve të muslimanëve që kanë dhekë në luftë, s'kena mrujt, më mrimi, mishkrujt, se dina kush janë ato. Ka fillu me qajt Amur Khattavit dhe i ka thanë, ama Allah o i di. T'ja më shumë mërzit. Tamam, ti i munu mishkrujt ketë, këto, q ka thon dhe doma kan shku kan dekse dina kush janë ka thon ama allahoe di dhe allah alaxheri qeriau çetsohet kur edensa allahoe xhel xhelalu iden iden tendrizha gjithashtu allah alaxheri allahoe xhel walat nasur al mudaththir ayte 31 wama jaalna ashaban nar illa malaikatan wama jaalna iddatuhum illa fitnatan lil ladhin kafaroo li yastayqin al ladhin utul kitaba fo allahoe xhel walla dhe nuk i kemi bor Ata të cilët eruajnë gjehenemin, posë me lache. Dhe numrin e kujdestarve të gjehenemit, nuk e kemi bërë posë fitën e për ata të cilët kanë bërë bër kufërë. Pa Allah u gjelore ka përmenjë se gjehenemi ka kujdestar me lache. Tash, pagandë kanë thanë, që ishtë gjehenemin eruajnë me lache. Pse me lache? Pse është që ka shë numri i lache? Kujtësarët e gjenemit Thotë Allah u gjë e bëm këta Me i trullos pagand Wal i e stejkine ledhine Utul kitab Dhe atët e se ju është dhën libri Dhe të kënë bindje Dhe të kënë bindje Thotë sh, Thotë që e i khusam dhe mije Pas taj thotë sa i përket Se si arrije dherit e bindja Këtë do të jetë teme veçanë Dhe të të shojmë Me lejnë Allah u gjë Se si arrije dherit e bindja Mirë po Shkurtimisht Thotë që e i khus Do tashpjegojmë këtë me detaj kur dim tek çështja e si arrihet bindja. E para, të dedbur Kur'an, me medito Kur'anin, me mësua Kur'anin Allahu xhëlal xhelalu. Wa thani tadburul ayati allati yuhdithuha Allahu fi al-anfusi wal afaqi allati tubayinu annahu haqq. A djita meditimin argumentet që Allahu i krijon në shpirtat e njerëzve dhe në univers, të cilat e bëjnë të qartë se Kur'ani është ha hak. Në kjo është vëllazër, Kreç ka zbulon shkenca, është favor i Kur'anit. Kreç ka zbulojnë zbuluesit on favor Kur'anit. Ona na rad zbuluar çka duhet në, në universin e Zotit, Kreç ka mbi kontribuë Zotit. Sikur që më ndemë tek volgo ateistave, me çfarë dhan, shumë brej hulumtues me çfarë kanë dhan, kanë dhënë këtë zbulimet tona po shkojnë llogaritë fetarëve. Kjo çon me bo. A mundë, banë Zotë e keçenin duçan, kët fitimin i shkëban. Me, me këpiter në fund ditës me than ketë kifitim i ka shku filanit që ishbe po në shka banat bon të në ditë anë njëri briterë është pra ka thanë njëri britanes ka thanë ketë hullumtimet e tona i shkojnë fetarve Pse? sepse gjithë shka shka zbulon është par Allah ku shë banik ta zbulim që lisësh zbulim që si funksionon zemra zbulim që si funksionon veshka zbulim që si funksionon ajri rëndësia e oksigenit rëndësia e zjarit në univers rëndësia e Djelin në univers Pa Pa hapja Pa, pa fësia për ta hap Kodin e lojit njërzor Kodin e kemi spiegue Përshimu, njeri Njeri ju ka kod Ata që duhet, ka kod Me e zgullu këtë kod Që me kriue është kjo, përshimu Me triliarda shifra A e kemi pa ju Drini, me tre numra kura Tre numra Nëse do në me e që i lëdrinin, dhe se di numër, shumë e ka bo e 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi, nëse të të një sa shqifra, a ju ka 3 numëra, e provojë, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3, 9, 9, 9, këtheje, skana. A të shka banë? E banë, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Përshë dyti, e banë, 1, 2, 1. Sa ja me 3 numëra, ta ndita të shkonë të provojë. Ta ndita që kanë të provuë, më konë me 4 numra, më konë me 5 numra, a, ma, mira, ma mira me dekës sa me provuë, qa që shranë që ja, këto e di shka thonë, në dhe se shkin qëtarë, biologë, thonë shifra e njëri ta me, me triliona numra, hajt i zbuloje, andajt, ti shka të do që ti zbulon, kjo shkon këtë favor, fejës, andajt atë kanë thonë, qka po zbuloj, na pi kontribonë, Fetar, dhe kjo është vëzër, shkala u gjithër a thotë, se nurihim ajatina fil afaki, në këna mi u kalëzua të refakte që Kur'an ja haqë. Kënë janë këtë faktë vëzër? Në universë. Në universë. Gjithashtë vëzër, e thejtë ato shekë kësën dhe, dhe mija, bindja shtohet me el amel bimuji bil ilmi, thotë dhe puna me atës shka e detiron ilmi. Puna me atës shka e detiron ilmi. Elmi sigoj që ka thënë Allahu O Xhani në surën Fussilat, "Sanurihim ayatina fil afaqi", ayati 53, thotë dhe për emri u damiru a'idun al-Qur'ani, thotë dhe ky për emrin e Kur'anit. Pra, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, deri sa të bëhet e qartë se Kur'ani është i vërtetë prej Allahut subhanehu ve teala. Kështu që shaka pol Sheikh Hussam Demia për bindjen dhe këto tre mundësitë dhe rrugët për ta shtuajmë bindjen do t'i shohim pastaj kur vin tek çështja e e bindjes në fund se si ta shtojmë, si ta shtojmë bindjen. Foth ibn Kayyim el-Juzejni në Madariju as-Salikin duke i shpjeguar shkallët e e bindjes. Foth qale sahibul manazil. Ka thënë autori i librit el-Manazil rahimehullahu teala, al-yaqin markabu al-akhir fi hadhihi at-tariq, wa huwa ghayat darajat al-amma wa qila awwal khutwat al-khassa. Foth bindja është mjeti transportus e ati i cili e ka marë rrugën e Zotit. Pro, s'ka pa bindje mundësi me ecë kurqishë. S'ki bindje, s'thecët. Nëse ti e mërë një rrugë, edhe nuk ki bindje që si ki me dalë që ati ku përdo me shku. Anisush, dikan, a njësësh, a nëllësh. Dhe sa të vezë dika, a mërinë që këne që ati ku përdo me shku, a jo. Pro, pa pas bindje të së nëmerë. Njëri cili s'ka bindje për ta lau, nuk, nuk zdi që shme shku Dhe kjo është ë, maja e shkallëve të Avamit dhe është shkalla e parë e njerëzve të lartë. E ka për çellim pejgamberët dhe njerëzit shahidat, dhe kështu më rad do ta shpjegojë Ibn Qayyim el-Jauziyja më andaj. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja shpjegimin e kësaj fjalë. Thotë: "Pasi çë bindja është ajo e cila e bën udhtarin i nisur drejt Allahut xh.x.l.u, Gjell thotë sigurisht që ka thënë Abu Sa'id al-Kharrazi" Ka thënë, ilmi pëfutë në shërbim, ndërsa bindja të manë. Pra ilmi dë banë në kandidatë, a i dë thëtë hinë punë. A më më se ti në punë, a dhëtë me punua, dhëtë me nejtë, a dhëtë me punua. Ka thënë Ebu Saeed el-Kharrazi, ka thënë, ilmi të banë dëtyr me punua, që ti në punë. Mirë po, për me punu e dhe me të bajt mundësin, për me, me vepru e, ka thonë, këta e banë bindja, jo, vetëm ilmi. Ka thonë, e ka emërtuar transport nga se aji cili shkom për Allah, drejtë Allahut, pa tjetër i duhet i shka me uthua. Pa tjetër i duhet i shka me, me uthua, pas e do t'i bënkaj me gjëzgjirë. Mës me qenë bindja, as kush së mundët me shkuta Allahut. Mos më çën bindja, askush nuk mundet më shkuë te Allahu xheluala dhe s'ka mundësi me vendos dikush ashabin e parë në udhëzim pa bindje. Pra nuk mundesh më në udhëzim me provu. Ta provoj, shitjet e mia, ja, kjo më bindje shkon. Se po ndryshën me namazin e parë trullavët këtu nëjaja. A duhet me pas bindjen Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Pastaj thotë e ka trajtuar bindjen si shkalla e fundit e avamit dhe shkalla e parë e njërzve të lartë për shkak se e, do më nënë, autojnë në fjalë sahibul mënezil el haraviu, thotë kjo e shefë se bindja bindja nuk është të senjë një mëjë lartë por duhet në mërinjë dhe ma, ma, ma shumë se kashë cila është të, të të shojnë të të ajosh ka i shpegon prej shkallave të të, të dijes thotë, kale e, sahibul mënezil, ka dhanë, autori librit al manazel al harawiyyah thot wa huwa ala thalath darajat bain ja'ikat thri shaqal dhe vonandse këtu shkall, shkall. sh të shkallë gjithmonë përfitojë shkallë kur të hipësh te shkalla e parë sigur kur hip në shkallë shkalla e dytë dhe shkalla e tretë përfitojë kështu kur të hipsh pallon shkallë çta dush më pa kur të hipsh shkallën e dytë këtë tjetër dush më pa dhe tretën atjet tretën thot dhe ajo është tre shkallë al daraja al ula derëgia e parë shkalla e parë Ilmu al-yaqin ilmi e bingjes dia e bingjes wa huwa qabul ma dhahara min al-haq wa qabul ma ghaaba lil-haq wal-wuquf ala ma qama al bil-haq kadha dh-bingdia ilmit dia e bingjes o shkjo pranimi e asaj qe shfaqet prej hakut pranimi e asaj qe u shfshehur prej hakut dhe çndrimi në atë e cila është ngritur me hak. Të shpjegojë dhe zot duke të mjekulluara do të shpjegoni ibn Kayyim El-Jauziy rahimahullahu taala. Thotë, ka përmendur Abu Ismail El-Harawi në tre shkallët e bindjes sicilin, sicen në shkallën e devoncion. Shkalla e parë ka thënë kështu. Shkalla e parë për bëhet pri 3, pri 3 ë uh, përborsve. Në kim përmendet sinjeriteti, çdo shkallë përfitoi ajo këtu kur e, e marron shkallën të shtëpia. Ati duhet, domthonjë hacker, por më e mor konstruksionin cili është atë kallopin, pastaj duhet të më nxerr betonin aty. Apo, e tani çiki materiali që ka për bëhet e përbën shkallën. Dhe këtë shkallën ngjit ta 19 vjet. Por më uçuj shkallë. Mirë, po nëse e marr siç e kanë tërësi një nga një, siç e kanë njësi Nga një ka një, si cilë e ka materialin e vetë Tanë thot i thotë i përkaj me gjëzije Ka përmend e bu Ismailën Harawiu Në definicionit e shkallëve të bingës Se si cilë shkallë e shkallëve ka materialin e vetë Cila është materiali prej të cilit përbëhet shkalla e par e ilmit të bingës Ka thonë kjo E parë është Kabulu ma dha haramin e hakë Pranimi asaj që shfaqët prej hakët Cila është kjo? Ka thonë Dhe ajo është Se Neve na është fashu prej anës së Allahu xhël xjalalu urdhrat e tij dhe ndalesat e tij. Sheriati i ti tij dhe feja e tij e ardhur në gjuhën e pejgamberëve. Andaj detyrohemi ta pranojmë këtë me kabull dhe bindje dhe nënshtrim dhe dorzim ndaj Allahu subhanehu ve teala dhe hyrje në dhe hyrje në roburin e Zotit xhël xjalalu. Për material par, i parë i shkallës së parë të bindje, cila Më prano ke çdo urdhët Allahu dhe ë ndalesa Allahu xhi el-Xhelalu. Kur thojë Allahu farz, farz. Haram, haram. Shkolla e parë e bindjes. O mirëvezë, mësoni se çka është shkolla e parë. Që na çetukë na problem. A farza nuk ka farz. A harama sa haram. Ku kanë mri këto tjetër, o mirëvezë? Andaj të sahabët e pejgamberëve kanë vezë nuk kanë diskutuar kjo. Të ato të diskutojnë analt me hije në ainul yaqin në hakul yaqin mëmri sama më lar a me diskuto forcin e zotit hasha me kel la i pasur as allah subhanahu wa taala pra për bërsi i par i shkallës së par të bindjes të dijes e cila shkalla po ilmul yaqin dia e bindjes është me pranuar gjithçka që vjen prej zotit gjithçka që vjen prej allah subhanahu wa taala këto përfshijnë urdhat ndalesat përfshien sheriati Feja Allahu Gjele Gjellalu Dhe pengamberi tali i salat e selam Por që në dhe zërë Nësa Allahu Gja ka gjikume një sen Nuk të ushtu me pas gushtim Se ben feja që kjo pun Po akibin djeti Kështë e Zotin Gjele Gjellalu Ate nuk ka nevojna mi diskutue Por që i mu Nafle zë shpesher Nuk ja diskutojna grujes mua pejtë Hane me masi buk i qep qështu pe lajna Odo e ish rahat jena Kure dë gjëm dëni me sejllet fejes Qështu an feja Për shembull, dispozita e Sheriatit mbi Zinaçarin. Dispozita e Sheriatit mbi Ajdutin. Dispozita e Sheriatit mbi Kamaton. Dispozita e Sheriatit mbi harame të ndryshme. Bigjozin. Çka do na ke çjohtoeja feja? Po ç'i thuhet se Zoti e ka caktuar. Xhella Xhelalu. Atëherë vëzër, shkolla e parë bin, që cila? Në shkollën e parë, materiali i parë, që është Në pas bimjes Allahu jera këto i ka dhënë këtë vërtetë. Dhe këto janë çështujë që si i ka zbrit Allahu subhanehu ve teala, "Këtë këto do të, të i bën ka imeljozie, që kanë ardhur në gjuhën e pejgamberëve, duhet ti pranojmë me nënshtrim." U kri. Ai ka thënë Zoti Gjalexhë, ashtu. Shikoni që zëj janë të padrejt. E marrni dënim, e marrni letër për njerëzve, një here ka shkrit. O Zot, i bën ka imeljozie kur fol se vetë Allahu ti takon liçvën ja. I, I bën shumë bëjnë argumente. Dhe përmendëm në përshumë rrasën e Isao të a.s.m. edhe në nëse vetë. Që ka tha Allah u gjithë, pësës mund në më konë zota me rjemja me djallin e vetë? Të nuk mund në më konë zota tha Allah u gjithë, Ata kanë book, thodi gjozie, ka në hangër bukë, thati më ka i me gjëzije, ka përmend bukën përme përmend në që ka del pi bukës. Njëri në njëri i cili shkonë në vëjtonë, a i ka të drejt me, me baliqë? Në njëri i cili pi trupit vetë del jashtjitje, Ki ka drejt më ka thirrur njerëzve se unë nuk ka famë edhe pika? Veç kujtoje si Celipi Neve. Çetë te vetja. Ti kur e di se ti je një çejnje që nxjerr jashtë jashtitje, që është turp më me për mend. Ti kimë me ka dhushkan hallav dhe haram. Ti barki më trok ti se di veten ku e kije? Ti kimë von haram Allah. A e kupton sa sa shkeli e randi banet Allahu xhelalul? Në ai Allahu xhelal ka thënë, Isa smuën nuk kanë Zot. Pse? Së ka don nevojtorën. Shë është sa shkurt Çishmuna Zotit me donëvojtorë. Hasha vakl. A do të thotë çishmuna njerëmi, na jena mledh çeto, na jena mledh çeto. Po çka ai çeni mledh na çeto. E kjo vë zërosh se Allahu xhele xhela ka dërguar të dërguarit, por më ka thënë në skenë mundsi, na kena ena rob ke. Ana nicheni çdenëvojtorë skuaj drejt me me bo liçvonje. Veç do të më bind. Atë ka thonë, "Këç çka vem për i Allahu dhe pejonse me pranojna me bindje, nën në shtrim të plot dhe dhe futemi në në robërinë e Zotit." Pranojmë me plot vullnat që t'jemi robë të zote gjellë gjellalu. Robë në kuptimin e adhurimi, subhanahu, vëtjara. Kjo është e para. E dyta, e, prej përbërëzve të shkallës e parë të bingës në dje. Ka than, e dyta kabulu më gabel il haqë. Pranimi i asaj që është fshehur prej haqit. Dhe kjo është shumë në nësilezëm pranimi e asaj e cila gaib prehaktu wa huwa al-iman bil-ghaib alladhi akhbara bihi al-haq. Dhe ajo është imani, besimi në të fshehtën të të që të recsinë ka treguar Zoti, Jella Jelalu, në juhet e pejgamberëve. Për shembull, 1. prej çështjeve të ringjalljes dhe detajeve të sajna. Për shembull, çka ne marr ringjalljes, ajo është Mesih Shiva ka më art kamor gaj. A kërët ja shifut me si ajo? Nuk shifut me si, me pa me si, vazhdon, s'kish pas qafë. Sepse nuk i thënë çafërat isha e për shemb, a konkurran, për shemb, besoni Dillit. Besoni se ekziston Dilli. S'ka. Ose besoni se ju jeni njerëz. Nuk ka. Pse po çka me të? Po kjo shifut. Për shemb, a më duan të thandikosh, a beson ti se soda janë shtumë? S'kish ka më He, beson pa valla këtu. Edh s'kish ka beson ti. Se kjo është thonë edhe pik. A beson se ana që janë në tok? A bo, shkerash ka me besu është A ndajdo e zërë Shikot Besimin e qëshin e rinjales e detaleve të kësajna Në gjenet dhe gjenem Gaj Dhe ajo e cila vjen para gjenetit dhe gjenemit Prej siratit Dhe peshorës Dhe logaries Dhe ajo e cila vjen para kësajna Prej qarjes e qilit Dhe coptimit të qilës Dhe shpërndarjes e yjeve Dhe coptimit të kodrave Dhe mbështelje së botës Keti ka përmejnë Allahu gjelë në Koran Keti ka përmejnë Ka përmejnë Allahu gjelë se shpërt, shpartalohen yjet Coptohen kodrat Qahot qila dhe zë Qahot qila komplet Këto një një thëtë kujabe qila do të vjen Kjo gajb Andaj ka thënë Kabulu ma gabe Lillhak Me ja pranu Allahot Ketë gajbin që ka ja ka pru Kjo shkala e pare bingës Për bërë si dytë Thot, i bënkaj me gjëzje, u e Gjozie, ma këble dhalike min umuril barzëkhi u e naimi i u adhabi. Dhajo, qka vjen para kësajna, prej qështjësë jetës në varë, prej begatis apo dënimit në, në varë. Thot, pranimi i kitë kësaj, duke konfirmuar dhe besuar, dhe duke qenë i bindur, në mënyrë që në zemër mos të ketë asë një dyshim, asë një hamendje dhe asë një shqetsim, se kjo është e vërtetë. Thot dhe as një loj harese dhe as një loj indiferencë gafleti nga kjo. Kjo është kërkes e e bingjes. Thot nëse bingjen nuk ja shkatron ketë kjo që ka u përmen prej shqecimit dhe dyshimit dhe hamenjes, thot ja dopson. Ata dhe zesh përbërësi i dytë, i shkallë dhe se për cila, ti me besu se ketë gjenetit gjenemi, Këtë që ka thënë Allah në Kur'an Ka me ndohë sikur që sot jetë të të dunejë që të në gjami Në si cëli ku odo që ashtë Sikur që i thënë të abullaj në mesudi Dikë ujna kur dojke me e binë Se që kjo punë shka për të kazoj O që shtu që ka i thënë ke Pasha Allah dhe ke kjo haq që ishi të fol të e une a, Me thënë diku ish për që mu A thunë a folna për një me A të lu diku ish të soni me neve Që ka i thënë ti Kërani a hakë qysh po folni Që kjo a hakë qysh to Kështu i ka thanim të mesutin njerëzme Ka thanë që kjo a hakë qysh i të fol A, a ki dyshim që i të fol Së kam dyshim Ka thanë që kjo është që është të e vërtej Ka thanë dhe e treta Që e ka përmen e bu Ismail el Herawi Ka thanë përbërsi i trejt I shkallës së parë të bindjes është Elvukufu ala maqame bil haqi subhanahu Min esmaihi wa sifatihi wa efalihi Wa hua ilmut të uhirin ledhi Esasu i thbatul esma i wasifat Thot I mënkaj më gjëzija E të përbër si tret është Të ndalu, të ndalurit Pozicionimi Në atë e cila është ngritur me hak Cila është ajo Prej emrave të Allahut Dhe cilsive të Allahut Dhe veprave të Allahut gjelë gjelalu jo, Wa hua ilmut të uhirin Dhe kjo është ilmi të uhirin Pro ne besojmë se Allahut ka emra Ka cilsi dhe ka Shfar, ka vepra Ki që kjo vëzëm sot në ilmine të uhidi Ka than, i cili ilm, i cili të ilmi të uhidi Përbaz ka pohimin e emrave të zotit dhe të cilësive Pohimin e emrave të zotit dhe të cilësive E kundër taj të cilës është mohimi dhe të gjëhumi Të qenurit, gjëhmi kjo është term Cilë është përdore në uh, termologjine muslimane në, në të kaluarën Fe hadhe të uhidi ju kabiluhu ta optilu Ka qanqet tauhid karshi e ka muhimin. Andaj shkolla e tret, cila ulet? Shkolla e tret është q. të kesh bindje se Allahu ka emra dhe cilësi dhe vepa. Allahu e ka emrin Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ti duhesh me paus bindje se ka këtë emër. Allahu ka rahmet, Allahu ka butsi. Allahu Jellal u ka tisin e dëshirës. Allahu ka tisin e elmit, Allahu ka tisin e shikimit. Allah e ka të sinë të dëgjimit Tilsi e ka Allah u ka vepra Allah u kryon Allah u furnizon Allah u fal Allah u dënon Këto janë tilsi të zotë i gjelë i gjelalu Bindja jo të në këta Minimalja O shkalla e par O shkalla e E par në bindja në Allah u subhanahu Subhanahu e tjala Pasaj e thot Sa i përket të uhidit i cili ka për qëllim dëshiren për të vepruar për Allah u Gjelluala e cili është bërja e vepër e zvetën bërjitë Allah u Gjelluala dhe adhurimi i ti e këta e mërëm të sinceriteti i klasi që e krytëm e këndrë të eksa jo shirku a ndojë për madhëm të, të sinceriteti qka ishtë të karshi? Shirku pra vepëra bëtë dy, dy munira ose për Allah dhe vëzësik vini rektu ose për Allah të nuk thua të Për halki, për syjë, për famë, jojo. Dhe djetar të është, ose për Allah, ose jo për Allah. Kjo jo për Allah, hapën klapa, pa fumë. A këtu për Allah, o është më qeltë. Dhe pra është, ose për zotë, për hirtë të ti, një. Dhe, ku të hapët këtu, jo për Allah, të animo këtu ka fëllësadush. Për veti, për nefs, për qefë, për halki, për syreta, për facebook, për twitter, për tiktokë për për për shumë së në halët kjo. A në të di më ka i me gjëzi, e kunder të e kësa, e në është shirkë, vë të atilu sharrumin e shirkë. Ka thënë dhe me jamohu Allahu cilësitë të maketë se me bo shirkë. Me jamohu Allahu cilësitë në maketë se me bo shirkë. Sepse, aj i cilë jamohon Allahu cilësitë, aj jamohon qenjen apo për sësëmorin e qenjesë. Dhe ajo është mohimi i hakikatit të Jel jlaluhu andai thot to e ka vërshem ata që i mohon se zi dallahu xhjelala thot nje çejnie që tani ka disa grupe të caktuara të cilat kanë thënë se Allahu ja nuk ka cilësi siç janë xehmit dhe një pjesë mutezilive me gjithë ndalen që kanë për xehmit dhe një pjesë esharive me gjithë ndalen që kanë për mu'tazilive dhe janë më afër el-sunetit dhe maturilit me gjithë ndalen që kanë për esharive këta në tërësi kanë këto problematika foti ban qaimë juzia një çënje që është për qëllim sipas tyre Allahu një çënje që nuk dëgjon nuk shë, nuk flet, nuk knaqet, nuk hidhrohet, nuk vepron. S'është mbrenda dunjos e as jashtë dunjos. Nuk është e ngjitur me dunian e as e ndarë me dunian. E as mbrenda e as jashtë. E as komshi, e as a uh, ofër as mbi arsh as nën arsh as prapa as para dunjas as nga e djathta as nga e majta që sa i thotë më mbanoj me juzië si i thonë por shembse thotë di di gjë këto çka ka është në sens sikur të kan marrë këtë njerëzit gjë të çaj zon apo çka ka në sens nuk ka ndonjë as hija dunjos as nuk nin as nuk shëh as nuk fol as nuk i dhënohet as nuk naqësh as nuk është e ngjit me dunjan as e ndar prej dunjas As nëna dunjos, as çfarë dunjos, as jashtëllve, as nëna çillës. Çka -çk është kjo? Thotim al-qaymu al-jaziya, thotë sawa'un wal-adam. Thotë kjo është kur xhoja. Kur dushmë për shkruajtni kur xhojë që hiç, ç'është te për shumë. Andaj thotë këta e kanë mohuar Allahu subhanahu Subhanahu wa ta'ala wal mushrik muqirr billahi wa sifatihi walakin abada ma huwa ghayruhu fa huwa khayr min al mu'attili lidzati wa sifati. Thot nga kjo nga se ai cili bushirkallahu xheluala, ai pranojn Allahun dhe cilësit e Zotit. Thot mir po e ka adhuruar dikandjetën me Allahun xhelu xhelalu, andaj thot ki ai cili ka pranuar Allahun me cilësi, ash mai mir sa ai cili ne ka mohur Allahun me cilësitë, me cilësitë etina. Andaj thot te çenurit i bindur me bindje yakin është që t'ja pranosh Allahut emrë dhe cilësit dhe t'ja pranosh Allahut për sësëmërim e ti dhe t'a besosh Allahut një me këtë cilësi pra më stush e ka Allahut këtë cilësi amë e ka diku qeter, jo ja. vë të vhidi dhe t'besosh e kitë këtë shka i ka zoti kërkush si ka për dhe që Allahut subhanehu subhanehu e tjala thotu ahadihi thalathe tu ashrafu ulu mil khalaik thotu dhe këtë trija janë Shkencat më të larta që më mund vë të mësoj dikush, ilmu al-amri wal-nahyi, uilmu al-asmai was-sifat, u teuhid, uilmu al-maadi wal-yom al-akhir. Fakti janë tre shkenca që janë më të mira në ndonjë. Dhe në afterat. Fakti janë tre shkenca bazë kuranore më të larta, cila është ajo ilmi mbi halalin dhe haramin, farzin dhe ndalesën, ilmi për cilësitë e Allahut dhe emrat e Tij, dhe ilmi i botës jetës. Dhe çka më ndodhet në afterat. Nëse e merr Kur'anin komplet, atë çfarë treja i ka. Farz ndales, emra, cilsi dhe veprat e Zotit dhe kjo kërkesa që ti jepot veç Allahut menir, të veçantë dhe tjetra çka ka me lidhur naherat. Çka është komplet ajo çka thret Kur'ani Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është në shkolla e parë. Pra për borcit të shkollës së parë janë këto që i përmendën. Thotë qala al daraja al thania, shkalla e dytë e, dyt e bindjes. Ajinu ljekin Ajinu ljekin Qka dhe mën ajinu ljekin Ajin Ka shumë kuptime Mirë po ajinit I thonjë edhe sëjde I thonjë edhe lumit I thonjë edhe Kuro të shka e pasër Mirë po përdonët edhe për Të qenë të shka konkret Ajinu hu Por që më i t'i dhu edhe t'i kujna Aja e pove filanin Edhe t'i dhu Po e posh ajinen Po Pikrish ata e posh Kjo është ajin E përdonët edhe Në në gjutë të tëra thotë shkalla e dytë ainu l-yaqin por më e pa më e pa mësu bindjen aba më e pa atë cila kërkohet me pas bindjen ta wa huwa al-mughni bil-istidraki an al-istidlal bil wa an al-khabari bil-ayan wa kharq al-shuhuri hijab al-ilm ka thon al-harawi ka thon dhe shkalla e dytë ainu l-yaqin të pamurit të të vërtetës Ka thonë dhe ajo është, e cila është e pavarur me kapje nga argumentimi dhe s'ka nevoj për lajmë përshka këtë pames me sy, thonë dhe ajo është e cila e gris, e gris, perdën e ilmit me të pame. Dhe të shpikonë, pak e mjegullua. Thotit përkaj me gjëzje, dalimin e mes, shkallës e parë dhe shkallës e dytë, Cila dallimi mes shkallës së parë, shkallës së ditë? Tani e thash, ndërtoneni një parë shkallë. Shkalla e parë, shkalla e parë e bindjes, shkalla e dytë, shkalla e tretë. I kemi 3 shkallë. Shkalla e parë ishte me pas ilm të bindjes, 1. Tash e dyta, me pas bindje me të pamë, me me të parë. Thotimon ka një mjezië, dhe cila dallimi mes bindjes në dije dhe bindjes së të pamë? Thot, thot Sikur dalimi në mes Lajmi të vërtet Dhe me pa diska mesi Por qemull ti E ke do gju se egzisto një shtetë në dunja Ama a është kjo Ti ki besu Na besuem se Qabja o nga dish në arabik Allah është të ofë ndejën dhe privilegjin Dhe me dinja është në ati ku është A është që kjo në njësoj të ti Sikur kërë shkojsh me dinja E të, të... Ti thu, puna po që 30 vjet e di se çfarë më din jam, çet, tera te ndjen kam tash, pse? Thashë e pash, apo. Thotim bon ka ime xhuzije. Wa hakku al yaqin فوق هذا dhe shkalla e tretë do të vjen më antej, dhe ajo është yekimi hak. Do të vjen më anëra. Thotë, dhe është sill në shembulli që është relli bon ka ime xhuzije, por këtë trishkall të bindjes që të bëhet e qartë dallimi mes një radhëtës. Thotë Sikur për shembu Që ta kuptojna Sikur për shembu Thot, sikur një njeri i cili Të të tregon tyje Se të shpia ka një loj të mjaltit Të ka të shpia një loj të, të mjaltit Thot, ti nuk dyshon se qajot shka të të kalzua e vërtet Në një dështë të jote, thot E kam një mjalt shumë të mirë të shpia Ti thut, ta mam e ki një mjalt shumë të mirë të shpia Beson, qimë për qimë që e ka një mjalt të shpia Tho, Fëzdet të jekinën Pas ta i thot Shkon të shpi ati dhe të ka zonë mjaltë Thot që e mjaltë ta Thot ti e shem e si tash mjaltën Dhe të shtodh bindja A je sikur kurse ke pa dhe ke pa? Jo Ti e ki, ki besu për fillim A ma të shtoj E pa po, është që e mjaltë A pa Tani thot Dhum me dhuk këtë minhu Dhe treta është Kur ta jep me shiu mjaltë Mere provoje Thot E para Kur të të kalzoje është ilmi i jekinit Bindja me die Kur tashif është mjaltin është me pa me sy Bindja me sy Dhe kure e provon dhe e kërkon mjaltin Dhe është kjo është hakku ljekin Kjo është hakku e ljekin Dhe shemë vë tjetër Por shemë dhe ne besojmë se gjenetja e hak Dhe zjarëm jo hak Dhe dhe për këta kena bindje të dijes Thot, kur dalmi për para Zotit dhe tafrojë gjenneti dhe dale për para Gjenemi kur dalin njëzë për para Allahu Gjennet dhe dalmi ketë për para ti dhe Allahu i shfaq të gjera hak që ashtu që shjan thot, kjo kur të shojim mesy është binja mesy thot, dhe kur të hynë banorët e gjennetit në gjennet dhe banorët e zjarit në zjar thot, atëherë kjo është më hakku liqin Andhe Allahu Gjellet Gjellet ju thot banorëve të zjarit Allahu qoce, au zjat ju thoshi it's called ya. Isbiru wala tasbiru. Et ashti doni bani sapër si doni mos bani. Oza, a kini bosha jeni di Arana, tipë si ku plot pe njerëz që luajn me hakikate, luajn me realitete, o të pa de pa, jo, jo jëna jëna jëna, mos këni di diskazjet ato, po. Ai disa irana e momenti, vëzë kur të vije njëri me një xhanam, e thot çish ka mbaona ai gjormë këta, përvlant gjormë o vëzë. Të përvlant gjormë me Allah, na luaj për gjormë xhanem. Nuk e di gjarmën e saj dunja vëllazë, më që, mëroni që, çka çka çkaç, më val për bluse me ta derdhën grije, a mundunësh më mu bëj njëri më as mundunësh. Do sa Allahu jërat thot, ne i japim njerëzve xhenemit me pi ujë të përlum sikur që hipot devës, ujë të madh për 40 ditë me hes ajo. Fa Allahu jërat ja ban copa zort, copa ja bën. Lipin buk banor të xhenemit, sepse nxitia vëllazë, nxitia e drejt, gjithçka është e qomrena dhe ata lipin ujë edhe edhe bukë sigurisht tikur tretësh pak para se me dehidrua çka lip buk edhe ujë lipin banorët e xharrit Allahu xheri thot hani therra xhemba hani këto xhemba ala shumë i shkaktojn telash në në zorët e tyre pas sa u derdhën ujëna i përbluar në në kokat e tyre dhe thot Allahu gjitha, dhuk innaka anta alazizul karim ila Allahu shëjoje se ti ke shumë i madh ndonjë sota ka prishkur kushtin Kërë të himon njërës të aty, Allah në bërë bërë nërë të gjënëgjit Dhe në shpank trupa tona prej pre, pre jarit e gjënëmit Atare atar nuk ka, mi thonë ati shka, a për një me a kjo Atare Allah u gjërë thot, a është hakja jo E sihrën hërë Allah u gjërë në fletë banonë të gjërë të thot A se hira që kjo A se hira për ju duke që kjo Pra kur i e në zjarë, lezir, kur i e ti mo, te pa një hakikat A e kje pa dikur shkur tathat me ironi? Ha? A këna qështu ajo? A e kje një po më korona, o dhe zër? Qish lu ishi njëzit me korona? Këtë ka pa da i, s'ka korona? Kër i bike, Allah isha Allah më shnoj se shumë e ranë ka na. A e dhe zërë, pak para se me shku në akirat, u këta ishi njëzit. Pak para se me shku e. Po, vesh, vesh edhe një drejti për në të anë. Shumë e ranë ka na. Shumeran, so njëzit sënë vinë veti pi koronës. Por një para mujur joga i zjarri Allahu gelejela lusch me Allahu çallau teru afteratona pe zjarrit kjo esh shkalla e dyt e e bindjes thati ibn qaim el xuzhije ne shpjegimin e definicionit te dyt te shkallese te celine ka perment el harawiy thot fiala e harawiyut ne shkallen e dyt uol muknevel istiraki anel istidlal thot e ka perqollim se ne shkallen e dyt kur shikohet me bindje e vërteta Thot, e ka për qëllim se ajo e cila shihet nuk ka nevojë për të kërguar argument. Nuk ka nevojë për të kërkuar argument, argument. ngasë argumenti kërkohet që të arrihet ilmi asaj për të cilën duhet dëshmuar. Thot, andaj kur ajo e cila kërkohet është përpara syve dhe e ka kap me zbulesën e vet, thot çfarë i duhet këtij argumenti? Dhe në libra të tjerë ibn Qayyim al-Juzeyri e bën shembullin e kësaj na me shembullin e Mekës, Çapës. Na ket kthemi pi, kit muslimanë ndonjësh ka janë, kthehen ka kibla, ka Çapja, por më fal. Për shembull, nëse shkon njëri në Çapë, Allahu mëson me qabja, Umre, shkon në Çapë, Haxha dhe Umra, ya Rabb al-alamin. Shkon në Çapë. Edhe ka Çapën përpara. A, a ka do të them thonë, kibla këtu ka është? Për shembull ti je në Turqi, in kin, E, në Australi, i thukë, kanë kan kibla Ta manë, lipe Mirë, para qabës, kanë kibla Qaj, i thukë, ja, që te po Mirë, njën i thukë, unë jam në anena Po, qabë janë rreth Në zhitë së lënanë, në shka jetë, drejtim qabës A dhe dhe qipën ka i me qëzije A i shka lipë argument kur anë qabë Kanë kibla, nuk banë me volë Me ta mo Nuk, nuk, nuk, nuk ka mirë mo A ne, që kështë ka dhotë E ka përqëllim në përbërsin e parë Të bingjës me sy se ajo e cila shigot nuk lihet më, nuk lihet argument. Thot, sa i përket fjalës s' harawiyat wa kharqush shuhuri hijab al-ilm, thot, ë uh, dhe djegja apo grisja që e bën të pamurit perdër e elmit e ka për qëllim se diturit të cilat i arrin personi cili ka arritur në shkallën e dytë të bingës, thot, ka arrit që të shahë gjëra të cilat i ka penguar maherët dhja. Thot, sepse dhja është penges për të parë. Dhja është penges për të parë. Thot, andaj, në këtë deregje, ngritët perdeja dhe zbulohën gjërat. Thot, andaj, a i shahë gjërat me zemën e vetë. E ka për qëtë dhe zërë? Për shemurë. Si kur diti di shka kur e di që i masë perdë dhe së shqe kjo O e di Po e t'ki veq me ilm Apo Kur heket perdja Kur heket perdja Ti nuk mirush me madhë që ka e di Po mirush me këtë që ka e shë Andë dhe thot Kjo shka kur mëni njeri me, me pad vërtetën Sikur që ka thonë për nga Mila L.S. Kër e kanë vetë qëka është Ihsani Gjibrail L.S. Që fari ka thonë për nga shka është Ihsani Ka thonë Enta abud Allahe Ke enne ke t Ta dorosh Allahu sikur je duke e pa. Nëse sikur je duke e pa. Fa in lam takun tarahu, nëse ti nuk eshe, e sheh, ai është aty. E çu çovozë që annak ke tarahu, sikur je duke e pa. Kta vëzërim treguohet ngjallën e Mejnul Lella, atij cili është çmend pas Lelës, ka thënë njëri prej të parëve të muslimanëve ka qenë i dashuruar shumë në një vajzë e cila ka quajtur është e ka pas emrin Lella. Uh, dhe si cilë e ko ka një lejla Ose në trumë ose Shka i si vëtë me Si cilë e ko ka një lejla O lejla të pareve O lejla të grave O lejla të kerave Si cilë e ko ka një lejla Kje ka pos një gruja Ka da shumë Po ajo se ka da shumë Ajo se ka da shumë Ajo se ka da shumë Ama ky ka thurë Ako në poet Ako në poet Dhe poezit e ti Janë në majën e bukuris Për të shurien Dhe i më kaim e që si I huazon shpesh dhe një ditë Në konë të falë Dhe këju ka hinë mes Dhe ato i ka më bërtit Ka thonë a jeve normal na prishë, na moz, në aprishën e mozën e ka përsejve para, para durve Ka thonë më falë një së shupash Ka thonë qishë më së napave të neve A i të pasin e të falë në gjami Ka thonë dani dhe më falë një së shupash Edhe shkuve. ka shkuve Tu shku ka këthi ka thonë ka dale Ka thonë në, në shupash ju vëse keshë i habit të menu për lejlën Ka thonë po qishën pat mu ju a ketë të menu të zotit Unë jam me mas lenda stëgjuposh. Në leilam katrëdhav. Ju me zotin e juve tu vol, ju a çast të koncentruam kanë ikamçi pa te mua, domthonë bon, ju hitni kon të koncentruam. Tamam, da kjo dhe dashuria e zotënia atë ban, njerë kur i shatis atë vërtetë atë. Ju të mëo mor me diçka tjetër. Për shembull, njeriu kur është i angazhuar me Allahun, kur është i angazhuar me ibadetën e vet, me përmendjen e Allahut xhelalu, me ilmin e vet, me me me gjallat e zotit i bën dobi në dynjën e axhirat. S'ka me vakta më morë, s'ka fa filani dhe alani dhe dhe fisteqi pse o po ti ku ku po ki vakti a i bane ket namazën vakti a i fallet ket sunet a lexo quran mjaftosh a bane dhikr sa duhet a i lutet allahut sa duhet a bane ifazh sa duhet ti a ja, keti bluçove tash ej tash mo jam bue miljardar po rri veç u kus asnjëherë ne binë nuk kam miljardar fetarisht ketje me vëzhë minus ket borxlijena sa pri farzave si kimi bo Sobre arami që më shikët, sa i sti fardhës që duhet më bëj për me dal pas te Zoti Xhelal Xelalu. Andaj jeni nuk ka nuk ka luks kohës, nuk ka vakmë don, ama kshire, s'ka kshire. Kshire vetëntanë, si ka thënë Al-Israatun selam, mbyllun shtëpinë tana dhe çaj, për xhonatë tuaj. Mbyllun shtëpinë tana dhe çaj për xhonatë, xhonatë tuaj. Këvazo në shkolla e dytë. Ta përmendojmë edhe shkollën e tretë që tjetë më e pëlqeu fotografia e, e shkollave të Binjit, pastaj do të vazhdojmë me lein Allahu Xhelal Xelalu që flasim për Binjit në tën të do t'shojm edhe gjatë të të rëndësishme të citat i Gabranit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem e treta për shkallëve për shkallëve të Ibnit thotë al darajatu al salitha hakul yaqin wa huwa isfaru subh al kashf thumma al khalasu min kulfat al yaqini thumma al fana'u fi hak al yaqini thot al harawi thot shkalla e tretë e Ibnit është hakul yaqin hak ibn ibn ibn javertai ibn ja Është vërtet. Thot, dhe ajo është zbulimi i mëngjesit, largimi i Bardasis të e, të pamjeve. Pra sigur kur dal mëngjesi, promo më tani shihin këto xherat, se ka kontar, kur të vjen dita, kërej xhera dolin pa. Tani do ta do ta shpjegoj për çka ka përsellim. Pasaj thot, pastaj të shkarkuarit nga nga rkesat e bingës në të, të shpikohet pas ta i thot gjytja në hakun humbja në hakun e bingës humbja në hakun e bingës thot i bënkaj me gjëzhinë në shpikimin e kësajla thot e vërteta është se kjo shkall e të rejt nuk arrihet në këtë bot pos për pengambert salavatullahi ve selamuhu aleyhim përvesh pengambert e mringta Fe inën nebijena sallallahu aleyhi sallam Ra e bi ajneji il gjennet e vënnar Semse për nga mberi jo në sallallahu aleyhi sallam E ka po me dysit e vet Gjennetin dhe gjennemi Me dysit e vet e ka po Aleyhi sallatu sallam Dhe e ka dëgjuar Musa fjallën E Allahu gjellë gjellalu Pandër mjetës E ka mri vetën Musa aleyhi sallatu Aleyhi sallatu sallam Dhe i është paracitur al Allahu dhe u është paraqitur nuri i Allahut xhëlal xjelalu kuodrës ndërkohë që Musa ka shikuar andaj e ka shkatërruar kodrën dhe e ka çupitur ai ka sel aty kur i ka thënë Musa alayhi sallallahu selam lem të të shohë Zot ka thënë smunësh më pa por kishit e shikët kodrën kur i ka shfaqë Allahu diçka për dritës e ka zhduku kodrën andaj është ngrit Musa dhe ka kërkuar falje ka thënë azot ndonjë smunë lem taranin për ndonjë Ska më cime në po në dunja. Thot, po, i mënkaj më gjëzije, kjo a rihet për neve në një shkall të caktuar, por jo në ate cile është përshkryua në këtë definicion. Se jo është për pengamart veç. Nësë mënëme po gjenetë në gjenetë në gjenetë, për, drejt, Thot, për neve, dhe në dunja. A së mënëme full me zotin dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d të shiuarit e lajmeve të cilat i sjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ato janë hakikatet e imanit të cilat lidhen me zemra dhe veprat e zemrës. Thot na mund na më shihu kta me sy. Ama me sy jo. Me sy jo. Thot sepse zemra nëse i shah dhe i shijon të vërtetat e imanit, atëherë thot i mrin hakikin. Mrin na vat vetbindje thot sa i përket çështjeve të ahiretit dhe rringjales dhe të pamurit e Allahut me sy dhe dëgjimi i fjalës së Zotit xhelo xhelal pa pengesa thot sa i përket kët kytyr hijseja e besimtarit në kët dunià oj vetëm imani me ilm dhe bindja me me hak edhe, edhe ilmul yaqin oj vetëm Të besuarit me ilmë Sa i përket thot me prek këta Thot kjo duhet me prit Deli të vakti takimit Përket shka e ka shpiguar hera u i Thot i përkajmë në gjëzje Kjo për nga marrë ju ndodhë Disa vritë tëre Neve thot në ndodhë vetëm me besu me bindje Sa i përket thot ti me pak këta Dut me prit deri në takimin Me Allahun subhanehu Subhanehu U e, e tëra Thot i përkajmë në gjëzje Pas i që të këta njërës, si ku që është të ahrawi ju, thot i uzuari do e mos duhet të arrin dheri në pamjen e të vërtetave, anë do i thot e ka quajtur isfaru sub hilkeshë, në u zbulu e, zbulesa e mëngjesi. Qëka e ka përsolem këtu? Thot i më kaim e gjëzije, janë i të hakkukuhu e thubutuhu, wa galebet unuri ala dhulmet i lejli l'hijabë, Fa janë takilu min të ori l'ilme ila listi grak Fi shuhuri bil fena i anë rrasmi bil kullije Thadime kaj me gjëzije e ka përselim Që ta vërtetoje dhe të qëndroje Ajo që ka edin në robin me, me, me dhije të bindjes Ta rije me vërtetu që kjo që qështu që që Thadime kaj me gjëzije Dhe që të banë drita që e ka dhë bindjes ajë Dëbëm presion në biterin E natës e perdës Paramendo dhe gjërë Kështu e paramendo në nata dhe drita shtyjë Njëra me tjetërin Njëra dhe drita shtyjë njëra me tjetërin Presionet më loja të jam E shkon sot shkenza përshimu ka përdetu Që drita kur dhello presion i madhë A ma zbanjë gjurëma jo Sa lojë gje ka bo qëtësi për ropëri Dhe nata gjithashtu Por jam presionet më loja Një drit me shluet gjitha të duhet përshimu rrime, shtypje, kështë më rratë. Për parë në vëzër kitë kjo ditë për me e zbash dë njajën. Këtë dhëtë, duhet drita e bindës shka e kitëi, me mposht tërrin e perdës. Tërrin e perdës, duke kaluar në në fazën e zhytjes me ilmë në të pamurit e gjërave qështu qështë që janë. E ka për qëllimë vëzër sikur që i sheth në mëngjes gjërat qartë, mi i pa të ahireti qartë. Me thonë në gjenetja, haqë qëshë jam gjithu të nejtë Në që këtë pozicion me, me ari Thot Pastaj të shkarkohet nga Nga bara e bindjes Shka ja ka përshodhim Thot E ka pa tjetër Gjëdorop i cili ka prej bindjes E ka pa, pa tjetër që ta bart Barën e e bindjes Që ta bart Barën e e bindjes Thot Mirë po Kërt arije Çem i pa gjërat ashtu siç janë, s'ka më barr. Por shemboj vetëm. Njëri vefall namazin dhe ka bindje namaz. Me vetësh është rënë i barr, në ngarkesë, që duhet mu fal. Gale ka, gale. Dhe kjo bindje që ka ka, ja bën i gale. Për shembull, tash për shembull, a kemi fal jashtë? Tash, a e ke gale ti savojn? Çka të bën ti me pas gale për savojn? Bindja jote që on farz më fal. Por sheh unionin çeli ska binje me fal. Po i thot pse aty i tugailosa. Po më thunë, "Unë gajlosnaçi, ta falin sa bën vak." Ajo thotun se kan problem, kurcë ona 14. Çka dëban ti, më kanë ngarku ma i shkarku? Ti të kanë ngarku bindja. Do von, sikur çka thon asan albasriu. Kur i kan thon disa prej njerëzve, "Rrahatoj u be pak." "Rrahatoj u pak shumë nga i los ti je." Ka thon se po m'le dekja. S'po m'le, ku po di që kam me dek? Ke të mirat më mi pas. S'po m'le kë ora. Shoh ashtu po rrijë ka thon. Apo, andam po rrijë, se është suvë vllo, kur ta kish javebin, do të marr me Elia. Se si ka parë diçka, çka i ka sinuki. Ai ka thonse pasju, "Kic senoti ka bota?" I kanë thonë, "Rahatojove." Ka thon, "Vdekës po mlet." Qututna. Apo thunë, "Çiçka me bas, fundi te Zoti xhel xhelal." A dhe thot, "Për çka se bindja shkakton tek njeriu ngarkesa, thot, e ka për çëllim me këtë shkallën e tretë që njeriu të kalon në një situatë që nuk ka më baraz." Sikur që ka qenë duke bajt Të atë njët mu bajt kë Që ka i bje këllëzër Diri tash e ke bajt të vërtetën Këtu e ka përqolem E vërtetja me të bajt tyje E vërtetja me të bajt Me të bajt tyje Thot dhe që ti bëhet feja Si frimarja Dhe si uji për peshkun Dhe dhe dhe dhe ka imë që zhje Dhe mosu ngut Me më hua këtë qështje Dhe kështë thotë që ka u botash me bajt vërtetën, mësani me të bajt e vërteta. Abo, me pas garkesët bingës dhe pas taj, mu shkarku prej garkesët së bingës. Thot, mosu, mosu nëzito, me e mohue, sepse kjo qështje kthejat në shije dhe në preke me shqisa. Dhe në preke me shqisa. Thot, ja një argument nga shokët e pengamberi sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai është Umeir ibn Hammam Umeir ibn al-Hammam i cili ka prezantuar në luftën e Bedrit i cili ka prezantuar në luftën e Bedrit dhe është ndaj z lufta dhe ndaj është ndaj z lufta thot ibn Kaimejozia mediton në gjendjen e këtij sahabiu i cili i mori i mori disa hurme për mihangërt nga se ishte i uritur ishte i uritur Thod dhe lufta e bedrit unis Lufta e bedrit unis Thod dhe thyrin një thyrës për me hinë gjërnat në luftën e bedrit është pengamberi sallallahu aleyhi sallam Wa qale innëha le hayatun tawila Shiloh dhe zër Adit e sajë muslim uh, Numër nimi e nëncin e një Umejr e nuhammab I ka morë dëhurma dhe zër Ta e dëhurma të nisët luft Me pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Dhe ka thyrë thyrë si hajtë në gjënet Se krisi lukëta me penga me zëram Kushtë do me fitu gjënetin Hurma më bëzë Sa shpejt halë hurma Pa da me thonë nga qish hajna Ka 4-7-8 sahat Hurma më bëzë në dakik halë Ka thonë Inna ale hajatun të uile Ka thonë dhe sa ti ha këto Dut me me dë njohë shumë Dhe sa ti ha këto Shumë gatë ka me mshkua Imbakitu hëtta akële hadhihit tamarad Shum gat kam më shkuar deshat i hak të hurma, i ka gjujt dhe ka hin në flakën e luftës dhe kanë trujet. Thotim banqa imul juzie. Çka e ka shtin kta? Çka e ka shtin kta? Thot kta e ka ngërë e vërteta. Thot na e ngërë e vërtetën. Ne na e bëni e bëjni bardh, për shembull, e ka bërë më kam ju të namazi. Thot sahabut thonin, sahabut thonin. Hajm dhe pim falmi. Thot ne themi a fal me mesane halapina. Fave dallon kjo dhe kjo, tudjat janë të mira. Tudjat janë të mira. Sepse ato që ska falnaesha do janë kët jas jas liste. Mir po, por pse mund na ska bojna? Fona a falna vëlla edhe mosit hungj me anger, me rahat. Kjo mira për shkak se ti e ke obligim n krye namazin. Ama thot a mundesh me para mendue çfarë gjëje kanë pas sahabët që kanë thon, a hayna vëlla e hekra ket gale dhe mo falmi. Kë dallim ka, dallim ma. Ka dalima i cili Falet për me hangër Dhe ka dalima i cili Hanë për mu falë Ka dalim të matë Thot i përkaj me gjëzije Thot ka than I në ale hajatën të uile Ka than shumë nga ta me pritune Me i në gjënetës ati ha hurmet Elusi wallahu jelo që Allahu t'na furnizon me bindje. Do the kadhalika halu sahabati radiyallahu anhum kanat mutabiq mutabaqatan lima ashara ilay ibn qayyim al-juzayri, çu këto janë këta sahabët, sikur që e ka përshkruar, sikur që e ka përshkruar, ë sikur që e ka përshkruar al-Hallawi në kët në kët definition. Thot ibn Qayyim al-Juzayri këtu na ka ngjelur edhe një pikë e madhe për të sharuar të puna e bindjes. Dhe ajo është se a jutja jutja e njeriu jut, në bindjen në Zotin Xhelalul dhe të pamurit e të vërtëtes të cilat për të cilat po flet autori në fjalë thot është që njerëzit të shkrihen nga dëshirat e veta duke u marrë vetëm me dëshirën e Zotit çka është hakikat thot me el shua synimin tan për shënimin e Zotit. Çka do të mallëzë njeriu muzhit tani të vërtetën? Pra ti më mos menun për vete, po më menun veç për Zot. Ti më mos për menun çka do ti, po çka do Zoti. S'im intereson meun çka dëshuar. Allahu çka dëshojë. Ja. Kjo vëzhon një luftë e madhe mes egos. Andaj Ibn Abdul Ghazzali ka thënë, "Perdja e parë e njeriu të mes tij Allahu, cila vetja vet." Perdja e parë që slem me shkutë Zot, cila ti, vetja jote. Të të duka da halë esone ka merak sëta A kiti merak sëta po Allohu i dhe që ka tjetër Dhe e risati Merakët e tua Të shkrivesh dhe të humbësh Për dëshirat e Allohu Subhanehu Subhanehu Wa tjala Thot i bekaim El Gjauzije Thot Ata Shkriheshin Në dëshiren e Zotit Duk e i gjuj dëshirat e veta I linin sinimet e veta Duk e u marë me sinimet e Zotit Gjellegjellu Thot Ata E realizonin fejen e Allahu Gjellegjellalu Edhe në rububije Edhe në uluhije Edhe në gjithë shka shka i përket Allahu Subhanehu Subhanehu Teala. Andaj Thot i përnkaj me gjëzije Krahasimi I halëve të sahabeve Me halët e të tjereve është sikur dikush Pre një enë së madhe Me mor me të stërpit pak me uj Thot krahasim me uj në shka mrejna A thot një sojena Dikush e mërë dhe uj Me që pak Thot që A është jove vë bëllë, ato janë ujë vetë, ato janë vetë bingë, ato qasë bingë kanë basë në launë subhane vë tjala, të di më në kajim elgjozije, sa i përket uh, uh, gjendjeve të atyre që kanë ardë ma vonë, të të është gjendje e njohur e tëre dhe e devijuar të shumë prej prej njëzve, të dhëtë nuk mundet më arritë këto shkallë që i ka përmendë hoxja në fjalë e bu Ismailë, El Harawi postëson se don Allahu xh.j.j. e tër vlera është në Allahun xh.j.j. dhe Allahu ka vlera, vlera të llogjë. Këto vlera janë 3 shkallë tësati ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyni dhe do të vazhdojna me lehen Allahu subhanehu ve al teala që flasim për bindjen e lutsimi Allahun xh.j.j. Alla, që Allahu të mbush zemrat tona me bindjen Allahun xh.j.j. që, ti bindemi Allahu, që Allahu, eti, al ti të bindemi Allahut që çdon Allahu subhanehu ve teala. Ti bësojmë në emrat e Zotit, ti bësojmë në cilësitë e Zotit, ti bësojmë veprat e Allahut subhanehu ve al teala dhe këtë kjo të jetë për neve, të jetë pa neve e vë çebë çnë të hyjë në xhenetin Allahu subhanahu wa taala lush me Allahu jellel ala çallohu jellel ala tash problem aty ku ja kemi çolluar do e ka çen prej Allahut e aty ku kemi gabuar ka çen prej meje ka çen prej shejtani den lush me Allahu inshallahu taala na fal elusim zotin e madh se zoti onjela jelalu na mundson çë ta mrim muaj në ramazanit duke çen me shëndet edhe me iman aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin